وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur li bi ghiswis islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh als allererstes danke ich allah subhanahu wa ta'ala dafür dass er uns hier in seinem gotteshaus versammelt hat um ihn für ein paar momente inshallah taala zu gedenken als nächstes gratuliere ich dem bruder der heute heiratet dem bräutigam so wie es uns unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat indem wir sagen laka fi khair Allah an yaj'al hadha inshallah ala wa ta'ala der sozusagen dreiteilig ist inshallah ich hoffe, dass ihr inshallah geduldig mit mir seid wer auch wenn ich ein bisschen länger brauchen werde ich werde inshallah kurz in die Ehe im Islam über die Ehe im Islam kurz sprechen und dann über die Rechte der Kinder, weil wenn man heiratet kommen natürlich wenn Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt werden dann inshallah als Nachkommen Kinder erwartet Deswegen, ich hatte schon einen Vortrag äh, gehalten über die Rechte der Ehepartner im Islam und inshallah werde ich heute äh, inshallah ta über die Rechte der Kinder im Islam sprechen. Und dann als drittes werde ich, weil Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala äh, hat uns gemeinsam erlaubt, hier heute zu sein und vor allem Alhamdulillah, ich sehe, dass ein paar junge Leute Alhamdulillah hier sind und deswegen werde ich als junger Mann zu meinen jungen Brüdern Ta von meinem Herzen aussprechen und mit der Hoffnung, mit der Bitte an Allah subhanahu wa Ta ta'ala, dass ich die Herzen meiner jungen Brüder, Brüder berühren werde. Die Ehe ist eine sehr, sehr wichtige Sache in unserer Religion. Und weil dies eine eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielt, gibt es gewisse Regeln und gewisse Rechte, die man äh, folgen muss, damit man insha'Allah ta'ala eine glückliche Ehe und ein glückliches Eheleben miteinander führt. Wir sehen heutzutage, und wir reden jetzt nur über unsere äh, Ummah, über die Muslime, dass viele Ehen kaputt gehen und zerbrechen. In vielen Ehen gibt es Probleme. Und warum gibt es diese Probleme? Warum gibt es diesen Streit? Warum gibt es diese Kriege mittlerweile, die äh, von, äh, zwischen den Eheleuten sind? Aus einem einzigen Grund, liebe Geschwister. Es gibt vielleicht äh, zweirangige Gründe, aber es gibt einen Hauptgrund und das ist der Kern und zwar, weil diese Ehepartner, weil diese Muslime sich von dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala abgetrennt haben weil sie ausweichen von dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala stellt euch mal vor als kleines Beispiel, wir sind jetzt aus Köln hier hingekommen und unser Navi zeigt uns die ganze Zeit, wie wir hinfahren Und der Bruder Ibrahim sagt, nein, ich fahr, der Nabi sagt rechts, aber der Ibrahim sagt, wir fahren nach links. Würden wir jemals hier ankommen? Bestimmt nicht. Und das ist unser Leben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Wir sind uns, alhamdulillah, alle einig, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Dass er unser Herr und Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Und dieser Herr, dieser Schöpfer subhanahu wa ta'ala, Al-Khalik, al, al der dich erschaffen hat, der dir dein Besitz gegeben hat, der dir die Gesundheit gegeben hat, der dir diese Frau gegeben hat oder der der Frau den Mann gegeben hat, der euch als Eheleute zusammengebracht hat, dieser Herr subhanahu wa ta'ala hat dir einen eine Lebensweg aufgezeichnet, eine Gebrauchsanweisung für deinen Leben aufgezeichnet. Und das ist die, der Koran und die authentische Sunna des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam hältst du dich an dieser Gebrauchsanweisung fest so wirst du dein Leben richtig führen und glücklich im Diesseits und im Jenseits fängst du an zu fantasieren muss die logische Konsequenz auftreten und zwar, dass du ein unglückliches Leben führen wirst Obwohl vielleicht in manchen Fällen es vielleicht so aussieht, wie bei den Kofar, dass sie glücklich sind, dass sie zusammen in Urlaub fahren, dass sie dicke Autos haben und so weiter und so fort. Aber fragt diese Leute nach ihrem, ob sie eine innere Ruhe finden, ob sie innerlich glücklich sind. Jeder der beiden Partner hat Angst vor den anderen, dass er betrogen wird, dass er beklaut wird, dass er ausgenutzt wird. Und so weiter und so fort. Selbst die machen, die spielen sich das nur so vor, damit sie so in Fantasie sind, als ob sie ein glückliches Leben haben. Damit sie so ein bisschen, wenigstens, mindestens die Ruhe haben, und sie spielen sich das nur vor, damit sie ein bisschen die Ruhe haben und sagen, ja, mir geht's gut, ich habe eine Frau, die mir fremd geht, ich habe Kinder, die mich gar nicht sehen, aber der der spielt sich und redet sich das ein, dass er glücklich ist. Und so weiter und so fort. Aber der wahre Glück und die wahre Glückseligkeit in diesem Leben ist, auch wenn du keinen Cent in der Tasche hast, aber die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala hast, von deinem Herrn subhanahu wa ta'ala, von deinem Schöpfer. Und diese Zufriedenheit spürt man im Herzen, spürt man im Inneren. Und diese Zufriedenheit, und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und nicht ich, oder irgendein anderen Mann, oder irgendein anderen Mensch oder irgendein anderen Prediger, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ أَعَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَاء وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَاءَ قال rabbi tielläni poistuu, sinne mässäsi kääntyy. Hän on aina kovin kovaa. Hän on aina kovaa. Hän on aina kovaa. Hän on aina kovaa. Hän on aina kovaa. Hän on aina kovaa wird Blind herausgebracht. Er fragt Ja Allah, mein Herr, warum? Ich war doch, ich habe doch, ich hatte meine Sehkraft in der Dunya, im Diesseits. Dann wird geantwortet. Qala Unsere Zeichen sind die damals gekommen. Fanasitaha. Du hast ja vergessen, die Dunya, in der du gesunken bist hat dich das alles vergessen lassen. Hat dich dein Herrn, subhanahu wa ta'ala, vergessen lassen. Die Dunja, die du die ganze Zeit hinterherläufst, so dass du deine Frau vernachlässigst, deine Kinder vernachlässigst, dich selbst, subhanahu, subhanallah, vernachlässigst, vernachlässigst. Und heute ist es zu spät. So werden wir dich heute auch vergessen. Ist, ist das eine logische Sache oder nicht? Eine logische Konsequenz oder nicht? Machst du was, bekommst du. Machst du nichts, bekommst du nichts. Machst du nicht das, was von dir erwartet wird, wirst du bestraft. Auf der Arbeit, gehst du arbeiten, bekommst du deinen Lohn Ende des Monats. Kommst du nicht zur Arbeit, wirst du gekündigt. So ist das Leben. Wir, jeder Mensch, sucht das Glück. Die einen suchen den schönen Frauen. Die anderen suchen den Geld. Der andere sucht den schnellen Autos. Den anderen reichen die Autos noch nicht. Kauft sich eine Yacht. Hat kein Ende. Aber ein Muslim findet sein Glück nur in dem Weg von Allah. Deswegen, liebe Geschwister, jeder, der Glück sucht, jeder, der vor allem, das ist ein Abschnitt im Leben, der davor steht zu heiraten, sollte sein Leben und seine Ehe nach Al-Quran und Sunnah führen, damit er glücklich wird. Damit er keine Probleme haben wird mit seiner Frau. Weil Probleme wird es immer geben. Das ist die Ehe. Manchmal ist man gut drauf, manchmal nicht. Die Frau hat eine andere Meinung, der Mann hat eine andere Meinung. Man wird immer Probleme bekommen. Aber der Unterschied ist, wie man diese Probleme löst. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Rechte gegeben und der Frau Rechte gegeben. Machst du einen Fehler, kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten zurück und ihr seht, dass der Mann, dass, du, dass bei dir der Fehler liegt. Entschuldigst dich bei deiner Frau und Hat sich erledigt. Andersrum genauso die Frau. Deswegen muss man eine Ehe auf Allah subhanahu wa ta'ala bauen. Warum heirate ich? Weil Allah Subhanahu Wa Taala, weil das die einzige, der einzige Ausweg ist, um nicht in Haram zu geraten. Weil das ist der Mensch, genauso wie Mann oder Frau, das ist die natürliche Veranlagerung, dass er sich nach einer Frau sehnt und die Frau genauso nach einem Mann. Und die der einzige oder die einzige Lösung für diese Sache ist al Halal, ist zu heiraten. Und deswegen, wenn man heiratet, auf Al-Quran und Sunnah. Meine Frau, ich bin zu dir gekommen, um dich zu heiraten, und wir führen unser Leben auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt und was sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam sagt. Das ist unsere Basis. Auf Liebe und Respekt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: quran Liebe und was? Barmherzigkeit. Unsere Ehen billah, basieren heutzutage die meisten aus wirtschaftlichen, auf wirtschaftlichen Nutzen. Und deswegen klappen diese Ehen auch nicht. Weil sobald dieser, dieser wirtschaftliche Nutzen vorbei ist, ist unsere Sache, die uns zusammengebracht hat, weg. Aber wenn wir uns auf Allah subhanahu wa ta'ala treffen, dann bleibt diese Bindung für immer und ewig. Heiratest du eine Frau nur weil sie schön ist? Mit 30, 35 ändert sie sich. Dann ist das weg, warum du sie, sie geheiratet hast und du trennst dich. Heiratet dich die Frau, weil du Geld hast? Kann sein, dass das Geld irgendwann mal weg ist. Und dann ist die Sache vorbei. Aber heiratet man, weil man auf dem Weg von Allah Subhanahu wa Ta'ala zusammen Hand in Hand ins Paradies kommen möchte. Dann bleibt diese Bindung für immer. Und wie ich schon sagte in meinem Vortrag, ich will jetzt nicht lange hier drüber sprechen, das kann man im Internet sehen, muss man diese Ehe auf auf Liebe zu Allah und zu seinem Propheten aufbauen, mit Respekt, den man gegen zueinander hat, und Liebe und Barmherzigkeit. Dann funktioniert diese Ehe auch. Die Frau... Respektiert ihren Mann und der Mann respektiert die Frau. Nicht der Mann denkt, er war er wäre der Big Boss und die Frau hat nichts zu kamen. Das gibt es in unserer Religion nichts. Und ich sagte ich habe auch in meinem Vortrag äh, damals über die Rechte der Frau gesprochen, und äh, da war die Zeit ein bisschen eng und ich habe ein bisschen schneller gemacht. Nicht, dass die Frauen denken, ich habe sie vernachlässigt. Alle die Rechte. Die, die, die der Ehemann hat, gelten genauso auch für die Frau. Wie wenn die Frau sich für ihren Mann, zum Beispiel einer der Rechte des Ehemannes, ist, dass die Frau sich für ihren Mann schön macht und schön bleiben soll, damit ihr Mann, damit die Zuneigung von ihrem Mann auch bleibt, das gilt genauso für den Mann auch. Das heißt nicht, dass der Mann immer mit den Ölklamotten von der Werkstatt zu der Frau kommen soll. Das ist, eine, das ist ein Miteinander, liebe Geschwister. So muss die Ehe funktionieren. Und wenn dies, wenn dies der Fall ist, Wallahi, seid euch sicher, dass diese Ehe, inshaAllah, mit Allahs Segen und Barmherzigkeit, inshaAllah, funktionieren wird. Kommen wir, inshaAllah, zu dem Thema der Kinder. Weil, wie ich schon sagte, wenn man heiratet, werden, Inshallah Ta'ala, Kinder nachkommen. Und diese Kinder sind nicht einfach so eine Sache, man setzt die einfach auf die Welt und damit hat sich die Sache. Kinder sind eine große Verantwortung, der man sich bewusst sein sollte. Kinder sind entweder eine Nehme oder eine Naqma, entweder eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala oder eine Versuchung. Gabe inwiefern, eine Nehme inwiefern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nämlich im Koran Wa eine Belukum bisherri fitneh wa ilaina torjaun. Singen wir übersetzt, und wir prüfen euch mit schlechtem und guten als Versuchung, und zu uns werdet ihr zurückgebracht. Und Allah سبحانه wa ta'ala sagt المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Täpäzit? Entzoonis? Entä šmuk? Tästä saitigen levi. Onos, wissin, että että että, että, että, että, että, että, että, että, että, das että, das, das, das wirklich, Kinder bekommt. Weil das ist wirklich ganz was anderes. Wenn man verheiratet ist und noch keine Kinder hat und man dann Kinder bekommt, das ist wirklich eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, die man erst dann wertschätzt, wenn man sie hat. Oder man kann diese Gabe gar nicht beschreiben, wenn man sie nicht hat. Sind der Schmuck des diesseitigen Lebens, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Ja Allah subhanahu wa ta'ala sanoi, että in Surah Ali Imran, sanoi, että hän sanoi, että minan sanoi, että wal sanoi, että hän sanoi, että hän sanoi, että wal sanoi, että hän sanoi, että hän sanoi, että hän sanoi, että hän sanoi, että hän oder dem Gefällt von, dem, von, von, von diesem diesseitigen Leben was und dann erwähnt Allah subhanahu ta'ala einige Sachen die schön sind die den Menschen im diesseitigen Leben schmackhaft gemacht werden was als allererstes Begierde Begierde und diese Begierden wurden aufgezählt was sind diese Begierden al Nisa Frauen und dann Walbanin Söhne, Kinder Und diese, wie ich schon sagte, diese Kinder sind entweder eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Ni'me, oder eine Billah. Eine Ni'me inwiefern? Wenn das rechtschaffene Kinder sind. Wenn das Salihin sind. Rechtschaffene, gute, Allahs ergebene Kinder sind. Dann dank Allah subhanahu wa ta'ala für diese Ni'me, für diese Gabe ist es genau andersrum, möge Allah wa mich und euch davor bewahren, sind das keine rechtschaffende Kinder, dann ist das eine große und gefährliche Versuchung. Und diese Kinder, liebe Geschwister, können entweder, wie gesagt, Glück und Gabe für dich bedeuten oder das Gegenteil. Gibt es ein Hadith, der Sahih bei äh, Imam Muslim überliefert? Sagt Rasulullah sallallahu alaihi sallam, übersetzt, Ida Adam amalu illa min thalath. Wenn der Sohn Adams stirbt, hören mit seinem Tod seine Taten auf. Außer drei Sachen. Du stirbst und dein Kontozähler für Hassanat läuft noch. So eine Geschäfts- Ideen gibt es nicht in dem Set. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala schon. Du bist tot, du existierst nicht mehr auf die, in diesem Leben, aber dein Konto wird immer noch prall gefüllt. Mit Hassanat. Wie? Drei Sachen. Sadaqatun Jariyah, eine laufende Spende. Oder man hinterlässt Wissen, Man hinterlässt Wissen, von dem die Leute noch profitieren. Die dritte Sache, du hinterlässt Kinder, die für dich Bett Gebete machen. Allahu Akbar. Du stirbst, und unsere Sache, die wir hier von diesem Hadith entnehmen, und dein Sohn, jedes Mal, stell dir mal vor, dein Sohn jedes Mal, wenn er betet nach dem Gebet, er nimmt die Hände und streckt sie zu Allah, subhanahu wa und sagt, Allahumma gfirli abi. Ommi. O Allah vergibmeinemä Vater ja minä Mutter. Du bist unter dem Boden vergraben. Und diese Rahmat. Diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Kommen auf dich. Ein Sohn. Oder eine Tochter. Die spendet visabilla. Und macht die Absicht. dass es für meinen Vater. Oder für meine Mutter. Allahu Akbar. Aber diese Kinder. Bist du diese Kinder, Hast musst du viel investieren. Musst du viel Geduld haben. Musst du richtig erziehen. Wie ich schon sagte, das ist eine Sache, eine Regel von nichts kommt nichts. Wenn du deine Kinder nicht erziehst auf diese Werte, auf Allah sagt und sein Prophet sagt, denkst du, dein Kind erinnert sich an dich? Ich kenne Leute, Der Vater, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren, krebskrank sitzt, liegt im Krankenhaus und wartet auf Maraq al dass er kommt und sein, seine Seele nimmt. Und die Kinder, drei oder vier Kinder hat er gehabt, die teilen sich schon auf, was er hinterlässt. Ich nehme das Auto, du nimmst das Haus und so weiter und so fort. Die warten auf diesen Moment, wo die den los haben. Warum? weil sie diese Islamwerte nicht haben aber wenn wir diese Islamwerte haben und unseren Kindern weitergeben dann haben wir einen Nutzen davon, selbst wenn wir sterben und deswegen war oder ist der Dua der Gläubigen wie Allah subhanahu wa von ihnen erzählt im Koran immer gewesen Rabbana Heblana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun Allah subhanahu wa ta'ala sagt und diejenigen die sagen unser Herr schenke uns von unseren Gattinnen und unserer Nachkommenschaft Grund zur Freude und mache uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild und das ist Hier sieht man, liebe Geschwister, die Größe unserer Religion. Guckt euch mal diese Verbundenheit und diese Bindung zwischen dir und deinen Eltern, selbst nach dem Tod. Hier diese westlichen Werte. Der lebt. Die Mutter hatte ihn neun Monate im Bauch mit rumgetragen. Zwei Jahre gestillt. Wenn er Fieber hatte, ist sie mit ihm zum Arzt gelaufen. Und diese Bindung endet mit seinem 18. Lebensjahr. Ein Guter besucht ihn noch in Weihnachten und Ostern. Und was auch noch durchgeht, ist wenn er eine Postkarte schreibt, Braucht nicht persönlich zu erscheinen. Und ein Guter, der sogar noch gut ist zu seinen Eltern, ist, wenn sie alt sind, Dann geht er und sucht schnell den alten Pflegeheim, wo er die reinsteckt. Bei uns jemand, der sowas macht, ist arg, Ist einer, der seine Eltern schlecht behandelt. Und wie jeder von uns, Alhamdulillah, weiß, einer, der arg ist, einer, der schlecht seine Eltern behandelt, sieht das Paradies nicht. Kommt nicht ins Paradies. Und deswegen guckt euch mal diese Bindung zwischen uns, zwischen den Kindern und der Eltern die <tied> hat Allah subhanahu wa ta'ala zips subhanahu wa ta'ala diese bindung mit Allah subhanahu wa ta'ala jamaah Allah subhanahu wa ta'ala im quran sagt, wa rabbuka alla illa wa direkt nach dem monotheismus direkt nach dem glauben an allah subhanahu wa ta'ala alleine befiehlt die allah subhanahu wa ta'ala eltern gut zu behandeln und diese bindung wo rasulullah sagt Zum Beispiel in einem Hadith, Al-Jannah ist unter den Füßen der Mütter. Das heißt, wenn deine Mutter unzufrieden mit dir ist, dann kannst du, und zu Recht, nicht wegen Religion oder wegen was anderes, da kannst du hier in der Moschee 24, lang, 24 Stunden lang hoch und runter gehen, bringt nichts. Da kannst du in Mekka wohnen, bei an der wohnen, bringt nichts das ist unsere Religion. Das sind die Werte, die unsere Religion vermittelt. Wie, das war jetzt ein Beispiel für die Kinder, die eine Gabe sind von Allah, eine Ni'me sind von Allah. Wie können die Kinder eine Versuchung sein? Die, können, die Kinder können, wala'iyadu billah, eine Versuchung sein, indem die Kinder, die Eltern, davon abhalten, Allahs Weg zu folgen. Wie viele, wie wir leider viel heute erleben, die Kinder beanspruchen alles von den, von den Eltern, aber leider falsch. Das Kind muss eine gute Schulausbildung haben. Das Kind muss Markenklamotten tragen. Das Kind muss später ein Auto haben. Das Kind muss die besten Ärzte haben, das Kind muss dies haben, die materielle Werte. Aber, hast du dein Kind al fatiha beigebracht? Al-Quran beigebracht? Wort Gottes beigebracht? Hast du dein Kind Prophet Muhammad s.a.w. nahe gebracht? Sein Prophet? Hast du deinem Kind die Religion beigebracht? das ist das Wichtigste, das ist wichtiger als alles andere. Das andere ist auch wichtig. Ich sage nicht, dass die Kinder dumm sein sollen, dass sie kein, keine Schule machen sollen. Aber das andere ist tausendmal wichtiger. Ein Kind, die, können, die Kinder können, wala'iyadu billah, eine Versuchung sein, indem die Kinder, die Eltern, davon abhalten, Allahs Weg zu folgen. Wie viele, wie wir leider viel heute erleben,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 irgendwo weiß nicht, so weit ist wie Einstein oder wie Newton oder wie auch, was weiß ich, wie, wie der heißt, aber nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, ist nichts wert. Bringt uns nichts. Bringt dir nichts. Dieses Kind wird später, القيامة, dich packen und mit in die Hölle ziehen. Und dann, spätestens dann, wirst du er ein Riesenproblem haben. Deswegen liebe Geschwister sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala im Koran wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu und wisst Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt hier Vorsicht Vorsicht und wisst hört mir genau zu Wer spricht hier Allah Subhanahu wa Ta'ala der dich und mich erschaffen hat Der weiß genau was geht dass euer Besitz und eure Kinder eine Versuchung sind und dass es bei Allah großartigen Lohn gibt. Warum großartigen Lohn? Wenn du diese Versuchung und diese Prüfung bestehst, indem du deine Kinder richtig erziehst, dann wird es einen großartigen Lohn bei Allah subhanahu wa geben. Weil diese Erziehung, liebe Geschwister, ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Und vor allem zu unserem heutigen Zeit, Und vor allem in solchen Ländern. Wo du kämpfen musst. Gegen die Wellen, die die Kinder mitziehen. Und wir leben, leben alle in diesen Ländern. Wir sind hier groß geworden. Jeder von uns kann sozusagen ein Lied davon singen. Bei mir, ich kann mich noch genau erinnern, liebe Geschwister, bei mir, ich bin, Alhamdulillah, in einem sehr religiösen äh, Haus aufgewachsen. Bevor ich in die Schule gegangen bin, morgens um 8, habe ich Koran auswendig gelernt. Musste ich ca. ein Robert auswendig sagen und dann bin ich in die Schule gegangen. Das haben nicht viele hier. Alhamdulillah, ich danke Allah, subhanahu wa ta'ala, dafür. Aber damals in diesem Alter, habe ich gedacht, oh, er ist streng und immer mit seinem Koran und so weiter ja? aber heute danke ich Allah subhanahu wa dafür aber trotz all dem trotz dieser Erziehung und al Allah ist mein Zeuge wenn ich die Tür aufgemacht habe und rausgegangen bin hat meine Mutter jedes Mal gesagt fürchte Allah aber trotz all dem wenn ich in die Schule gegangen bin wo bin ich dahin gegangen? Zigaretten, Musik, Drogen, Frauen, ganze Programm. Das ist, liebe Geschwister, das ist genauso wie wenn du ein Kind nimmst, ja, oder jemanden nimmst, der nicht schwimmen kann und so schmeißt ihn ins ins Meer und sagt, ey, er trinkt bloß nicht. Oder du schmeißt jemand ins Wasser und sagst, werd mir bloß nicht nass. Und das muss den Eltern klar gemacht werden. Alhamdulillah, unsere Eltern, die ältere Generation, war sich auf, auf eine Art und Weise, alhamdulillah, manche oder viele von ihnen waren sich je nachdem entsprechend bewusst über ihre Verantwortung. Aber wir, jetzt wir, die nachkommen. Wir heiraten jetzt. In ein paar Jahren kommen Kinder. Wir müssen uns dieser Verantwortung klar sein. Und unsere Eltern, die wissen nicht, was in den Schulen abgeht. Wallah al-Azim, die wissen nicht, was wir da erleiden mussten. Wie wir da kämpfen mussten. Und Alhamdulillah, trotz all dem siehst du, Alhamdulillah, dass viele Jugendliche trotz all dem wieder zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala Und Wallahe al-Azim, das ist nur mit diesem bisschen was zu wenig ist, was unsere Eltern gemacht haben, aber meistens von Allah subhanahu wa ta'ala, mit Allahs Hilfe. Und wir dürfen diese Fehler nicht wiederholen, wir müssen weiterdenken. Wir müssen unseren Kindern, es, gibt's nicht, es darf nicht, nicht immer sein, dieses Verboten. Das Kind, ist in diesem Alter, für, ah, yani, das kommt schwer, wenn du alles sagst, alles ist haram. Okay, ich habe das zwar akzeptiert, aber nie so wirklich gewollt. Du bist ein Kind. Vor allem dieser in die, in, im Alter von der Pubertät. Deswegen muss man den Kindern eine Alternative, eine Alternative geben und ja, nee, äh, vorbereiten, damit, wir, damit die nicht das durchmachen müssen, was wir durchgemacht haben. Weil wer gibt mir die Garantie, Dass mein Kind die Kurve kriegt, wie ich. Alhamdulillah. Wie ein Bruder zu mir damals, mögalas Allah ihn beschützen. Der ist von hier weggegangen. Ich habe gesagt: Warum gehst du hier weg? Bleib doch hier. Hab Geduld und so weiter und so fort. Du hast noch Zeit. Sein Kind war noch zwei Jahre oder so. Du hast noch Zeit. Spare ein bisschen Geld und dann. Und der Bruder sagte zu mir: Bruder, ich kann es nicht verantworten. Stell dir mal vor. Mein Sohn kommt später zu mir und sagt, Papa, ich bin schwul. Das ist die, das ist die Gesellschaft, in der wir heute leben. Wallahi Es gibt Muslime, die diese Sache, die, die so sind. Das ist die Realität, über die wir, die wir sprechen müssen. Das ist leider heutzutage so. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir dieser Verantwortung bewusst sein, und mit Stärke und Ehrlichkeit da hineingehen und unsere Kinder richtig erziehen, damit Allah subhanahu wa ta'ala sie dann beschützt, vor äh, in solchen großen, wala'iyadu billah, Sünden hineinzugeraten. zu geraten. Oder, wala billah, sogar gibt es viele Kinder der Muslime, die sogar Kuffar sind, wala billah. Kuffar. Ich war einmal bei einem, habe ich die Haare geschnitten, Ein kurdischer Bruder. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, Bruder. Ein kurz, ich war Haare schneiden und du siehst, dass, und das müssen die Brüder wissen, diese ganzen Jugendlichen, die da draußen sind, die vielleicht komische Frisuren tragen, vielleicht einen Ohrring haben oder eine dicke Goldkette, die sind nicht so schlecht, so wie die aussehen. Die brauchen nur diesen Kick. Die brauchen nur jemanden, der sie da von dieser. Von diesem, der, der, der ihnen diesen Rettungsring Rittungs, hinschmeißt. Von alleine, weil ich so aussehe, hat er mich angesprochen über Islam und so weiter. Und ich habe diese Chance genutzt und mit ihm gesprochen. Er stammt von muslimischen Eltern und heißt Ali oder Mohammed oder Ahmed. Wisst ihr, was er sagt? Er weiß nicht, was der Koran ist. Der Koran, der Karim, er weiß nicht, von wem der stammt. Ob der sagt, das Koran ist doch von Muhammad oder nicht. Viele Wallahi Awim wissen nicht, wer Muhammad sallallahu alayhi wasallam ist. Und dann fragen wir uns, warum sind wir in so einer Lage? Oder dann fragen wir uns, warum Ali Muhammad oder Ahmed mit Fatima oder Aisha verheiratet ist und sie dann in Schlägereien und Kriege verwickelt sind. Oder vielleicht Ali sich mit seiner Frau streitet und sie dann töten geht und dann kommt in den Medien Ehrenmord. Islam. Wenn dieser Ali den Islam kennen würde, dann würde er genau wissen, dass das nicht Islam war, was er gemacht hat. Und das ist das Problem, den wir haben. Wir müssen zurückkehren zu Allah Subhanahu wa Ta'ala, unsere Religion lernen. Und wenn wir dies tun, dann haben wir, dann haben wir den Schlüssel für die Tür des Glücks in der Hand. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt in diesem Vers noch deutlicher: "Ya ayyuhalladheena amanu, inna min azwaajikum wa awladikum 'aduwwan lakum fa-hadhdaru." Diese Ehe ist so heftig, dass wenn wir sie in unseren Köpfen reinlassen würden und sie verstehen würden, dann würden wir verstehen, um was es geht. Allah subhanahu wa ta'ala ruft mich und dich hier auf und sagt, oh, die ihr glaubt. Glaubst du? Du wirst gerufen. Macht die Ohren auf. Oh, die ihr glaubt. Jetzt kommt die Warnung von Allah Inna min azwajikum wa Von euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche die euch Feind sind. Wie Feind? Feind in dem der dich von Allahs Weg abhält. Feind in dem der in dem Weg der dich zur Glückseligkeit und zum Paradies bringt, der bleibt dir da stehen. Und wenn du diesen Feind nicht besiegst, indem du versuchst, ihn zu gewinnen, ihn auf dem richtigen Weg mit dir zu nehmen, oder wenn er nicht will, ihm ausweichst, dann hast du verloren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Sie sind euch Feind? Fahdarohum. Du seid vorsichtig vor ihnen. Und seht euch vor ihnen vor. Weil heutzutage viele Familien oder viele Eltern nehmen oder deren Liebe zu Frau oder zu Kindern ist vor der Liebe oder mehr als die Liebe zu Allah Subhanahu Wa Taala und seinem Propheten. Und das ist das Problem, weil wenn ich Allah Subhanahu Wa Taala und seinem Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi an erster Stelle liebe, dann mache ich auch das, was von mir verlangt wird. Und deswegen sehen wir im Hadith, das Sahih ist bei Bukhari und Muslim überliefert wird. Zakkar sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata aliman drei Sachen wer sie die besitzt der spürt oder der bekommt dann zu spüren die süßigkeit und die schmackhaftigkeit des glaubens einer dieser Sachen an yakun allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu das allah und sein prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm über alles andere lieber sind In einem anderen Hadith, der bei Al-Bukhari und Muslim überliefert ist, sagte Anas radiyallahu anhu: "Der hat, geschworen bei Allah, der Seele in seiner Hand ist. von euch ist noch keiner richtig gläubig, Kein Glaube, bis die Allah, die, die, der Prophet Muhammad lieber ist als dein Vater, deine Kinder und alle anderen. Der berühmte Hadith von Umar Bul khattab an, wo, wo er zu dem Prophet Muhammad wasallam, äh, kam und sagte, ja Allah, ich liebe dich mehr als meinen Besitz, meine Frau und meine Kinder, aber nur nicht mehr als ich, als mich selbst. Hat Rasulullah Sallallahu gesagt: "Ja, das, das ist immerhin etwas?" Nein. Rasulullah hat gesagt: "Nein, noch nicht, ja Omar." Dein Iman ist noch nicht vollkommen. Dein Iman ist noch kein richtiger Glauben. Dann sagt Omar Radhiyallahu Anhu "Du bist mir lieber auch als mich selbst." Dann sagt er Rasulullah Sallallahu al ana ja Omar. Es jetzt ich frage mich, und jeder sollte sich selbst fragen lieben wir Allah Subhanahu wa Ta'ala mehr als alles andere auf der Welt lieben wir den Propheten Muhammad wa mehr als alles andere auf der Welt wenn das der Fall ist muss dies in unseren Taten gezeigt werden weil wenn ich Allah Subhanahu wa Ta'ala und seinen Propheten Muhammad wa über alles andere liebe dann mache ich auch das was Allah Subhanahu wa Ta'ala mir befiehlt und was der Prophet Muhammad wa sagt Ist logisch oder nicht? Ist klar. Und deswegen, dieses, diesen Level müssen wir erreichen. Und wir müssen darauf hinarbeiten, dass Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi uns lieber als alles andere ist. Lieber als das Auto ist. Lieber als die Frau ist. Lieber als das Geld. Lieber als die Kinder ist. Damit wir insha'Allah ta'ala dann auch das machen, was von uns verlangt wird. Und Wenn wir dann Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten lieben, dann spüren wir auch die Verantwortung, die wir haben, um unsere Kinder richtig und islamisch zu erziehen. Denn du hast den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala für diese Aufgabe. Du hast diese Verantwortung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Stell dir mal vor, du arbeitest in einer Firma und du bekommst einen Auftrag nur von dem Teamleiter. Aber jetzt kommt der Chef persönlich und gibt dir die Verantwortung über eine Sache. Das ist ehrenhaft oder nicht? Allah Subhanahu wa Ta'ala, der dich und mich erschaffen hat, hat dir diese Verantwortung gegeben und diese Antwort und diese Aufgabe gegeben, indem er Subhanahu wa Ta'ala sagt: "Ya قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا Glaubst du? Du wirst gerufen. Oh, die ihr glaubt. Abdullah ibn Abbas sagt, anh, wenn der Gläubige diesen Aufruf hört, oh, die ihr glaubt, der soll direkt sein Ohr aufmachen. Weil da kommt entweder, da kommt ein Befehl, entweder, dass er was machen muss, oder dass er sich von einer Sache fernhalten muss. Guck mal, wie dich dein Herr ruft. Oh, die ihr glaubt. Was für ein schöner Aufruf. Ya Ja Allah, was müssen wir machen? Bewahrt wa euch selbst und eure Angehörigen. Vor was? Vor Krankheiten. Vor Armut? Vor was Größeres. Vor was Wichtigeres vor dem Höllenfeuer bewahrt euch und schützt euch und eure Angehörigen vor dem Höllenfeuer und dann beschreibt Allah subhanahu wa uns dieses Höllenfeuer damit wir ermahnt sind damit wir Bescheid wissen um was es geht und sagt dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das, yani das Höllenfeuer, hartherzige, starke Engel gesetzt sind, die sich Allah, die sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Und das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Wir müssen uns und unsere Familienangehörigen, unsere Frauen und unsere Kinder Unsere Familienangehörigen vor diesem Höllenfeuer und beschützen und bewahren. Und das in die, in sind die im diesseitigen Leben. Und Rassul Sallallahu Alaihi Wasallam, der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, hat auch dir diese Verantwortung übergereicht und übergeben. Indem in Rassul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, in dem Hadith von Ibn Umar Allah an der bei Bukhari Muslim Muslimen überliefert wird, Kullu Kumra. Jeder von euch ist verantwortlich. Jeder von euch ist sozusagen ein Herrscher und ist verantwortlich über das, was er, über das, was er herrschen tut. Und dann bringt Allah sallallahu alaihi ein Beispiel. Al-imam murail wa mes'ulun Der Herrscher, der Oberherrscher, der König oder der Khalifa ist verantwortlich über seine Anhangschaft. Und der Mann zu Hause ist ein Herrscher und ist verantwortlich. Und die Frau ist auch eine Herrscherin und verantwortlich. Das zeigt uns unsere... Du wirst ja um Al-Qiyama gefragt was du deinen Kindern gegeben hast. Hast du sie richtig erzogen? Oder nicht? Die Frau, die diese große Verantwortung, diese große Last auf ihren Schultern trägt, wird ja um Al gefragt. Und das ist der Punkt auch. Das ist auch das Problem, das wir haben. Unsere Frauen haben leider diese Verantwortung vernachlässigt. Deswegen kommen keine starken Männer mehr raus. So will Imam Ahmad, al-Islam, Nutaymi alayhi rahmatullah, Salah und so weiter und so fort. Die Produktion ist nicht mehr richtig. Weil wenn die Frauen ihre Aufgabe richtig übernehmen, dann werden wieder diese ehrenhaften, starken Männer kommen. Wie gesagt, jeder von uns hat auf eine Art und Weise eine Verantwortung, zu uh, der Tagel uh, Qiyama yani uh, befragt werden wird und yani, in einem hadith der bei bukhari und muslim beleift wird sagt rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala, ma min abdin und dieser hadith sollte gut in unseren köpfen gespeichert werden ma ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa gashun li illa harramallahu alayhiiljalla Hadithi sahih bei bukhari wa muslim abdin der eine Verantwortung hat der eine Familie hat für die er verantwortlich ist oder eine Verantwortung trägt kann auch sein dass jemand im Büro zum Beispiel, eine Verantwortung hat Der Imam hat eine Verantwortung. Der Direktor von irgendwas hat eine Verantwortung. Aber wir reden über unseren Thema, Erziehung der Kinder und die Verantwortung der Kinder. Jeder Diener, der eine Verantwortung trägt, zum Beispiel die Verantwortung der Familie und Kinder, die Allah subhanahu wa ta'ala gibt, wenn er stirbt und er hat diese Verantwortung, er, war, er hat diese Verantwortung betrogen, und nicht richtig erfüllt und stirbt so, der wird das Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Paradies für ihn verboten. Heftig oder nicht? Deswegen muss uns diese Verantwortung bewusst sein, liebe Geschwister. Denn die Verantwortung der Familie ist nicht, dass du das Geld nach Hause bringst. Ist nicht nur oder ist nicht Das, das Wichtigste dieser Verant das Wichtige von dieser Verantwortung ist nicht, nur das Geld nach Hause zu bringen, für Essen zu sorgen, für Anziehen, den, das Anziehen zu sorgen oder für, die, für den Dach über dem Kopf zu sorgen, sondern das Wichtigste ist, dafür zu sorgen, dass du dich und deine Familienangehörige vor dem Höllenfeuer bewahrst. Das ist die Verantwortung. Und die Erziehung der Kinder, liebe Geschwister, fängt schon vor der Heirat an. Warum? Du musst gucken, wem, mit wem du deine Kinder auf die Welt bringen willst. Wer die Mutter deiner Kinder sein wird, du musst es schon aussuchen. Einer von uns, wenn er heute ein Auto kaufen geht, Da checkt er alles und nimmt am besten jemanden mit, der richtig Ahnung hat und so weiter und so fort, will was Gutes haben, materiell. Ein Elektrogerät will das Beste haben. Und das Wichtigste in deinem Leben, eine Ehe zu gründen, nimmst du irgendeine? Nein. Deswegen sagt arba. Er, die Frau wird geheiratet wegen vier Sachen. Lijamaliha, ihre Schönheit. Lihasabiha, ehrenhafte Familie. Reichtum. Und dann sagt dir dein Prophet sallallahu alaihi wasallam, und gibt ihnen einen Ratschlag. Stimme vor, dein Vater würde den Ratschlag geben. Würdest du auf deinen Vater hören? Bestimmt. Dein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der nur das Gute für dich und für mich will, gibt dir einen väterlichen Ratschlag und sagt, Halt fest an derjenigen, die Religion hat. Hast du gewonnen. Warum? Schönheit vergeht. Ehrenhafte Ehe, also Stamm, Familienstamm, interessiert eigentlich mehr oder weniger heute nicht so. Reichtum kann auch vergehen aber Gottesfürchtigkeit nicht und eine Frau die gottesfürchtig ist fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala in dir fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala in deinen Kindern und weiß dass sie das nicht für dich tut sondern die macht das weil Allah subhanahu wa ta'ala ihr hat und kennt diese Hadith und hat Angst davor dass sie bestraft wird deswegen erfüllt sie ihre Aufgabe mit Bravour Oder versucht es zumindest. Deswegen sollte man schon vor der Heirat die richtige Frau, die gottesfürchtige Frau aussuchen. Das heißt nicht, dass man eine hässliche Frau haben soll, aber das Wichtigste in diesen, äh, in, in diesen Kategorien ist diejenige, die gottesfürchtig ist. Du musst den Kindern schon während, den, während sie klein sind, wie ich schon sagte, das Glauben an Allah Subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam das richtige glauben die aqida die basis des glaubens beibringen ich sag immer wieder alhamdulillah die kinder aus erfahrung meistens ist das so dass die kinder die richtig mit religion mit wissen nicht mit diese äh, mit mit angst dass man was die nicht so erzogen wurden, dass man was nicht machen soll, weil die Leute schlecht über dich reden oder weil das nicht der Brauch ist oder so weiter. Aber die Kinder, die richtig mit Religion erzogen worden, erzogen worden sind, auch wenn sie kurz eine Ausfahrt nehmen, kehren die zu Allah SWT zurück. Das ist in den meisten Fällen so. Ich sage nicht, dass man das riskieren soll, aber das ist in den meisten Fällen so. Wenn du dein Kind von Anfang an Allah subhanahu wa ta'ala nähbringst. Den Koran beibringst. Den hadith von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi Die Sahaba, Geschichten. Wer von uns, wer von uns heutzutage nimmt sein Kind und sagt ihm, das ist dein Prophet Muhammad sallallahu alaihi Das ist Abu Bakr. Das ist Umar. Das ist Khalid ibn al-Walid. das ist der. Das ist der. Unsere Kinder kennen Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, 50 Cent. Das sind die Leute, die unsere Kinder heutzutage kennen. Fragt ihn nach Khalid ibn Walid. Ich sage, frag den nach, sag ihn, wer ist dein Prophet? Das ist eine erschreckende Bilanz, wenn wir diese so eine Studie machen würden. Dein Kind das Gebet beizubringen. Dein Kind beizubringen, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Was er zu machen hat. Dass dein Kind auch eine Verantwortung trägt gegenüber dieser Religion. Und wir müssen auch Barmherzigkeit zeigen zu unseren Kindern. Und nicht diese Kälte. Eine Geschichte, die Sheikh Mohammed Hassan Hafizullah erzählt Er sagt, als er in Saudi-Arabien war, kam ein Bruder zu ihm in die Moschee und sagte, mein Sohn mag dich. Und er hat drei, drei Suchen auswendig gelernt von deiner Kassette. So hat er ihm ein Geschenk, der Vater hat ein Geschenk gekauft und ihm den Schech gegeben und sagte, ich bringe den, der hat dich noch nie gesehen, ich bringe den an dem und dem Zeitpunkt in die Moschee Und dann bringe ich ihn zu dir, damit er dich grüßt. Und wenn er dich grüßt, dann gib ihm dieses Geschenk. Die Leute arbeiten bei mir damals in der Schule Sozialpädagogin jedes Mal mit mir gesprochen. Die versuchen dich irgendwie auf ihre Art und Weise von dieser Religion wegzubekommen. Du musst kein, Die wollen nicht du musst kein Christ werden die wissen, dass du kein Christ wirst die wissen das aber die wollen dich nur, mindestens verunsichern mindestens oder im besten Fällen von deiner Religion wegbringen am Elternbesprechtag bei mir kam sie meine Lehrerin und hat mit meinem Vater gesprochen, so als ob sie Allahu Akbar Engel, Engel ja, der ist super und so und da und dies und jenes. Der macht nur ein bisschen Stress und äh, stört den Unterricht und so weiter. Und wenn ich nach Hause gegangen bin, mein Vater, bei ihm war sehr, sehr wichtig die Schule. Und er hat immer gesagt, du musst deine Eltern, äh, deine Lehrer gut behandeln, auch wenn sie Kuffar sind. Die Lehrer sind gut zu behandeln, du gehst da zu lernen und so weiter und so fort. Unsere islamischen Werte hat er mir vermittelt. Und am nächsten Tag, wisst ihr, was die gemacht hat? Die kam zu mir und wollte aus mir herauskitzeln, ob mein Vater mich geschlagen hat, damit die das Jugendamt einschaltet. So sind die. So links sind diese Leute. Wallah al die meisten von denen sind so. Und das wissen unsere Eltern leider nicht. Die sehen die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und die sehen dieses Grinsen und denken, oh, nette Leute. Deswegen Vorsicht. Vorsicht. Und an unsere Jugendlichen, an unsere Chebeb, haltet an eurer Religion fest. Zeigt ihnen, dass unsere Religion die richtige Religion ist und die, wahr, die einzige wahre Religion ist. Auch mit unserem Benehmen. Wir haben leider nicht das Beste Benehmen. Der Islam hat das Beste Benehmen, aber wir Muslime vermitteln leider nicht das Beste Benehmen. Wir sind diejenigen, die in den Schulen klauen, rauchen, Drogen verkaufen, mit den Mädchen zusammen sind und so weiter und so. Leider. Ändert das. Ändert das. Zeigt, unsere, zeigt eure Religion und seid stolz drauf. Und lasst euch nicht fertig machen. Wir müssen unsere Kinder mit Allah subhanahu wa ta'ala oder eine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten sallallahu alaihi aufbauen. Dass da eine Liebe entsteht. Und nicht, das Problem ist heutzutage, dass die Kinder, dass denen das so vermittelt wird, dass das eine, so eine Schreckenssache ist. Viele Leute, ich sehe das zum Beispiel in manchen arabischen Ländern, die machen so zum Beispiel mit den Imam Angst und sagen hey sei ruhig oder spring dich zu dem Imam das ist eine falsche Erziehungsmaßnahme so als das was Böses ist als ob das was Böses wäre genau andersrum wir müssen eine Liebe eine Liebe äh, entwickeln zu, zum Beispiel und und wir müssen auch vor allem die Kinder erziehen nicht dass er Angst vor dem Vater hat oder dass er Angst vor dem Onkel hat oder vor der Mutter oder vor sondern Angst vor Allah subhanahu wa taala dass er von Allah subhanahu wa ta'ala gesehen wird. So muss die Erziehung sein. Natürlich muss ein Respekt, ein Respekt gegenüber den Eltern sein, gegenüber ältere Leute, gegenüber anderen Menschen. Natürlich, aber der Hauptpunkt muss, wenn er Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala hat, kommt dieses andere Sache automatisch. So sehen wir zum Beispiel Rasulullah sallallahu alaihi guckt, guckt euch mal unser Vorbild Rasulullah sallallahu an. Rasulullah sallallahu sallam, dieser Hadith, der berühmt ist, als er auf seinem Reittier Zas, und wer war hinter ihm? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Ein Kind, Ghulam, ein Kind. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zu ihm, Ja Ghulam, ala uallimu ka kalimat. Ich bringe die paar Wörter bei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Prophet. Mit wem? Mit einem Kind. Das ist, guckt auch schon mal unseren Propheten, das muss unser Vorbild sein dann er bringt er ihm bei, dann bringt er ihn Al Aqida bei. Glauben. Und diese Sache, die bleibt dann im Herzen für immer und ewig. Ihfaz Pass auf Allah Subhanahu wa auf. Singe mir übersetzt, Allah pass auf dich auf. Wie passt er auf Allah auf? Braucht Allah Subhanahu wa einen Schutz von irgendjemand? Nein. Indem man seine Befehle einhält indem man das macht, was er von dir verlangt und sich davor fernhält, wo er dir gesagt hat bleib von fern wenn du Hilfe suchst dann such Hilfe bei Allah Zuflucht findest du bei Allah und dann guckt euch mal was das für Werte sind Stell dir mal vor, unsere Kinder haben diese Werte und verinnerlichen diese Werte. Würden wir ein Problem haben? Wallahi, kein Problem. Würden unsere Kinder klauen? Wallahi, die würden nicht klauen. Würden unsere Kinder Drogen verkaufen? Wallahi, die würden keine Drogen verkaufen. Weil die Angst vor Allah, subhanahu wa ta'ala, haben. Weil die dann diese Wörter des Propheten Muhammad praktizieren würden. Ihfadillah, An al -umma, und sei dir sicher und soll sowas wissen, dass wenn die ganze Erde, die ganze Menschheit sich versammeln würde, um dir was Schlechtes anzutun, es wird nicht passieren, erst wenn Allah subhanahu wa das will. Und genau das Gegenteil, wenn die ganze Menschheit, die ganze Umma sich versammeln würde, um dir was Gutes zu tun, es würde nicht, dir nichts Gutes passieren, außer wenn Allah subhanahu wa das will Stell dir mal vor, wir haben diesen Glauben. Würden wir Angst vor irgendjemand haben? Niemals und das sind, deswegen waren die Sahaba anders als wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Barmherzigkeit zu den Kindern wenn er aus der Moschee rausgegangen ist und er sah Kinder am Spiel er streichte ihnen über den Kopf nicht wie manche Leute leider die verjagen die Kinder aus der Moschee Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stell dir mal vor der Prophet Muhammad sallam, einer kommt zu ihm Ein Jugendlicher kommt zu ihnen und sagt ihm, Ya Rasulallah, der Liebesinnen. Prophet Muhammad. Wa Einer kommt zu ihm und sagt ihm, Yasullah, oh Prophet, gib mir die All Erlaubnis, um unerlaubten Beischlag zu machen. Stell mal vor, jemand kommt zu einem Imam heute und sagt sowas zu ihm. Ich glaube, die Leute würden direkt aufstehen und den schlagen. Was macht der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam? Nimmt den. Erziehungsmaßnahmen. Und sagt ihm, Atardahu li ummik? bist du damit einverstanden, wenn das jemand mit deiner Mutter macht? Sagt er, nein. Mit deiner Schwester? Nein. Mit deiner Tochter? Nein. Dann hat er gesagt, Khalas. dann ist dieser Gedanke weggegangen aus seinem Kopf. Hat ihn aufgeklärt. Hat ihn aufgeklärt und hat Dua für ihn gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache aus seinem Herz wegnehmen soll. Deswegen sage ich, diese, wir müssen bei manchen Leuten, das ist einfach die logische Konsequenz, die wurden nicht islamisch erzogen und deswegen sind die leider heutzutage auf der Straße und machen diese Dummheiten und diese Sünden. Aber anstatt weiter auf die drauf zu treten, muss man ihnen diesen Rettungsring rüberreichen und sie aufklären und sagen, das ist falsch, was ihr macht. Und wenn man logisch mit ihnen spricht und diese Jungs auch was Gutes in sich tragen und den Weg von Allah Subhanahu wa wollen, dann werden sie auch der Weg kommen, so wie viele andere auch. Eine Geschichte, die zeigt, was für Früchte so Erziehung nach Islam bringt. Eines tages Umar Muqattab r.a. Wo er Emir al war, der Khalifa, der große der Muslime. Kommt auf der Straße und da waren Kinder am spiel. Die Kinder sahen ihn und sind alle abgehauen. Aus Angst. Abgehauen. Warum auch nicht, wenn der Schaitan, wie Rasulullah s.a. sagt, aus Angst vor Umar r.a. die Straße wechselt. Die Kinder normal haben Angst vor so einer Person gehabt. Respekt. Abgehauen. Außer ein Kind. Suudi al das ist Abdullah ibn zubair Ein Kind ist stehen geblieben. Dann ist Omar al-Khattab radiyallahu anhu zu ihm hingegangen und sagte, warum? Bist du alleine stehen geblieben und die anderen nicht? Der so, guck mal. Er redet mit dem Khalifa der Muslime, mit dem Herrscher, Oberherrscher der Muslimen. Ich habe nichts Falsches gemacht, damit ich abhauen soll. So ein Knips steht da und sagt dem Khalifa, ich habe nichts Falsches gemacht, dass ich abhauen soll und die Straße ist groß genug du hast Platz genug dass du hier vorbeigehst ich brauche keinen Platz zu machen Angst noch vor Allah richtige Verständnis Abdullah ibn Umar anh, war einmal unterwegs und dann sah er einen, einen, einen Ra'i äh, Schäfer der mit seinen Schafen war Und dann ist er zu ihm hingegangen und sagte, gib mir bitte doch ein Schaf. Er sagte, das ist nicht meins. Er sagte, sag doch deinen Herrn, deinen Arbeitsgeber, dass, äh, dass, der, dass der Wolf gekommen ist und eins aufgegessen hat. Er sagte, und was soll ich denn Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Mein Herr sieht mich nicht, aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich. Das ist diese Erziehung, die ich meinte, dass man Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und nicht, sieht mich mein Vater, sieht er mich nicht? Das ist eine Erziehung. Und diese Geschichte, die auch sehr, sehr bekannt ist, als Umar al-Khattab anhu, arda immer durch die Stadt rumgelaufen ist, um zu gucken, wie, was seine, äh, seine, seine, seine, seine, seine sein Volk macht. Nachts hört er, Wie eine Mutter zu ihrer Tochter sagt, mach noch Wasser, gib noch Wasser, der Milch hinzu, damit wir dann mehr haben, damit wir das morgen verkaufen. Dann sagte die Tochter, oh Mutter, weißt du nicht, dass, dass das Betrug ist? Und Omar hat das verboten? Dann sagte sie, wo ist Omar? Omar ist doch jetzt zu Hause am Schlafen. Omar hörte das Gespräch mit. Dann sagte die Mutter, dann sagte die Tochter, und was sagen wir zu dem Gott von Omar? Das ist... Und dann Omar, als er, als er so eine gottesfürchtige Frau gesehen hat, ist er nach Hause gegangen und hat sein Sohn gesagt, hier, geh zu diesem Haus, da ist eine gottesfürchtige Frau, geh und heirate sie. Und von dieser Heirat kam dann später der fünfte Kalife, Omar ibn Abdul Aziz, anhu Arda. und so müssen wir unsere Kinder so erziehen, dass die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinen Propheten und zu der Moschee und zu dem Koran spüren und haben. Damit das inshaAllah später rechtschaffene Kinder werden, die dann inshaAllah ta'ala, wenn du stirbst, mit Gebete für dich machen werden. Den Kindern früh genug das Gebet beibringen. Viele Eltern kommen heute und beschweren sich und sagen, mein Kind, der betet nicht. Du hast die Zeit versäumt mit sieben und vor sieben und das Kind, Kinder die den Vater sehen dass er betet Wallahi mit zwei, manche mit anderthalb Jahren, der beugt sich und geht mit runter wie der Vater Allein. stell dir mal vor beim Essen bevor du Essen tust mit deinen Kindern du sagst Bismillah du brauchst nicht zu sagen, sag Bismillah das Kind macht das Das wird eingeprägt. Und so muss unsere Erziehung sein. Wenn das Kind von Anfang an, Vater betet nicht, Mutter betet nicht, äh, zu Hause laufen nur Serien, MTV, Viva, <lacht> Wo soll, wie soll der Allah اللَّهُ kennen? Wie soll er Allah subhanahu ta'ala kennen? Wie soll der beten später? Der kennt ja nichts anderes. Und deswegen... Ist die Verantwortung bei dir. Und du sollst dir diese Verantwortung bewusst sein. Viele, viele Eltern kommen später und sagen, meine Tochter will sich nicht islamisch kleiden Und Stress und Probleme und so weiter und so fort. Du hast es versäumt. Hättest du früh genug damit angefangen, dass, dich dran gewöhnt, dass sie sich daran gewöhnt, dass sie weiß, dass Allah subhanahu wa ihr das befohlen hat, dann würdest du später keine Probleme haben Wallahilazim meine Schwester alhamdulillah die komplett äh, bedeckt trägt Schleier mein Vater wusste gar nicht dass sie das trägt bis er sie auf einmal auf der Straße gesehen hat mit Schleier das sind Erziehungen Erziehung, Erziehung wenn du das Kind von Anfang an so erziehst genauso wenn du zum Beispiel das Kind nimmst und von Anfang an bei den Bambinos tust dann bei F-Jugend, E-Jugend und so weiter und so fort, dann kann es schon sein, zu 90 Prozent, dass das Kind später, weiß ich, ein guter Fußballer wird. Ja? Aber wenn du das Kind von, von Anfang an nichts mit dem zu tun hat und sieht dass der Vater nichts mit Islam zu tun hat, die Mutter nichts mit Islam zu tun hat und später, wenn du dann zurückkommst, Allah subhanahu wa ta'ala, und dann auf einmal von heute auf morgen willst, dass dein Kind genauso wird, dann ist das eine schwierige Sache. Das ist eine logische Sache. Deswegen, wie gesagt, liebe Geschwister, müssen wir, inshallah ta'ala, uns dieser Verantwortung bewusst sein und unsere Kinder, inshallah, versuchen, früh genug, langsam, langsam, ich sage, immer wieder vor allem zu unserer heutigen Situation, wir müssen versuchen, den Kindern Die, die, die Religion schmackhaft zu machen und lieb um sie zu gewinnen. Kauf, wenn, dann, wenn zum Beispiel dein, dein Sohn eine Sora auswendig lernt. Kauft ihm ein Geschenk. Kauft ihm ein Geschenk, zeigt ihm was, was, was diese Religion, was, was, was das für einen Wert hat. An Lee zum Beispiel, an unseren Feiertagen, beschenke dein Kind. Du lebst hier mit diesen Leuten, wenn Weihnachten ist, die kommen alle aus dem, nach den Ferien zurück und jeder sagt, ja, ich habe ein Auto bekommen, ich habe Playstation bekommen, ich habe das bekommen. Nur der muslimische Kind sitzt da und sagt, ich habe nichts. Ja, ihr habt heute Zuckerfest? Mehr im Skin, der merkt, la Zuckerfest oder Salzfest, gar nichts. Dass du du lebst in dieser Situation, dass das ist, du musst dein Kind gewinnen. Du musst dein Kind Liebe, wir werden nicht. Leben. Bei uns ist das Problem, der Vater, wenn der Vater kommt, dann müssen alle ruhig sein. So als ob die Polizei gekommen ist. Das ist falsch. Wir müssen miteinander zusammen füreinander da sein, damit wir auch später für einander zusammen schauen im Paradies kommen. Ansonsten, wenn der Vater nach da zieht und die Kinder nach da ziehen, dann wird das nichts. Und für die Väter muss auch wichtig sein, wie ich schon sagte. Dass ihr Ziel ist, dass man sich selbst und die Familienangehöre vor der Hölle oder hier bewahrt, und nicht dass das Kind mit 14 Zeitungen austrägt und weiß ich nicht, dass schnell die Ausbildung gemacht wird und dass er Geld nach Hause reinbringt. Solange der das ist leider so solange das Kind oder sogar das Mädchen äh, Geld nach Hause bringt, dann kann er zu spät kommen, kann braun nicht zu Hause zu schlafen. Ich, fragt er gar nicht. Wallahi, Allah wird dich Jumal Qiyamä fragen. Allah wird dich Jumal Qiyamä fragen und dann musst du er zusehen, wie du das rechtfertigst Allah subhanahu wa ta'ala